La cobeta dels somnis. Ella tenia una rosa. Una rosa. Hola a tots i benvinguts de nou a la coveta de somnis. Som Angela i David. Hola David, com Hola, estàs? Hola, Clara, i a tots els oients. <ríe> Anem a començar després de temporada sense programa y anima a comentar con las novedades culturales que ha aguten en este intervalo que tenía en pena comenzar pues para comenzar tenían que par del concert que va se a ser al auditorio de eh, a va a la unión musical la aurora ganar banda cor y, y bail se dan la que desde el público lo vas a vivir de manera muy emocionante, ¿eh? increíble. Eso es una cosa increíble, uh -huh. que incluso gente que sabía que no había ido para creer en el pueblo y sentía que no estaba hablando de eso. ¡Ostras, qué concerto más bonito! Me ¿no? sí, sí, sí. notaba que... que había... Tú lo vas, vas a vivir desde dentro. Sí, sí. Va a estar dentro. Va ser espectacular. Uh -huh. La fusión de, de todos esos elementos, de, de todos esos elementos artísticos y de i del resultat suposa que la preparació també tindria la seva feina, costaria sí, sí va, va costar, clar, per aquest resultat però, però bueno estàvem ben, ben dirigits mm -hmm. i entre les obres vam sentir alguns musicals com els Miserables I els Miserables i eh, també van escoltar Libertadores Espanya, Carnavarro i obres de Miquel, sí, també. Sí, la festa del músic i el tresor de l'endevi. Mm -hmm. Molt bé, molt ho satisfets tot, i tot el poble és satisfet, també. Després, una altra notícia que haurem comentar és que l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa, Mava, ha publicat un, una obra inèdita de Pere Maria Horts, de l'any 1880, que es diu Resenya Històrica de los Pueblos de la Marina. És una novetat editorial que com a institut d'estudis comarcals estava bé que es vagi fent la recerca. Sí, sí, i que continuen avant aquesta eh, mm -hmm. associació. Després podríem parlar també del concert que van fer Alba i Pere de Bossa Nova ha eh, hagut per la comissió el dia 14 de febrer. Mm -hmm. Estan... Tenint també fora del poble i tot Sí, sí, molt estan per... treballant junts sí. treballant l'arpa, la guitarra i els seus veus Ha fet una, una molt bona combinació Sí, sí tant. i també va tindre molt bona acollida I per últim també el carnestoltes que segur fa poquet també organitzat per les majorals uh -huh. una festa més per a, per a donar ambient al poble uh -huh. Bé, i fins així fins així el que ha donat el, el poble durant aquest temps Avui sí. tindrem les seccions habituals uh -huh. i... I tenim a Miquel Morales en Creacions. Molt bé. El poble llit. Avui tenim eh, en el poble llit a Laia. La es un poema d'un llibre que es diu Donzelles de l'any 2000, que és una antologia de, poesia, de poetes dones de tots els països catalans. En aquest cas, la poesia és de Laura Dalmau i es diu La pell del meu cos. Jugo a fer equilibris pels racons del cos, més enllà de la imperceptible malaltia, per damunt dels límits ja madurats de cartó. La pell s'adorm a ritme de lentitud al percebre inexacte el tacte xafogós de les tardes d'estiu. Em dic per a mi sola, inquieta. Vull viure amb el cor ressonant-me i el sentit tens a l'estómac, aspirant un sol cop la folla de ser viva. Valva per les teves mans calentes, he esbrinat la por a dir dues paraules, a estrafer el desig de la dolcesa. I si se m'esborra el rastre? Escric a crits la pell del meu cos perquè el tacte no se'n mengi mitja vida. Això mal guardat és del xiquet, del gos i del gat. I com cada programa, anem a escoltar una cançó. Quina és aquesta vegada, David? En aquest cas és una cançó del grup Malajunsa o Gramoxone, Escapant, el grup mític de, de la Riba... De La Ribera, sí. Està pensant en la saufa de Cullera, de fet. Eh, I la cançó es diu El cant dels pirates. Sos una cala pera com a Michael Bur Comp Miquel Morales Climent porta endavant una prolífica carrera musical. Ens ha mostrat totes les seves facetes creant art. Ha estat sempre dedicat al poble i cada vegada va extenent-se més el seu treball fora de cella. Fou el padrí de l'Espai Creacions, Estas que tanquemos un cercle hoy, Sí, <laughs> es de ver, va a ser el primer que les va a hablar en aquel momento del tres orden de vi y um, hoy el tenemos así para hablarnos del nou disc de Confusión. Hola, Miquel, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, no otro ah. programa i bueno, en, en parlarem de moltes coses, però la veritat és que el, el tema principal que fa temps que volem parlar en tu i que ens comptes i que suposa que molta gent del poble vol saber és com va aquest nou projecte de confusió i Bé. els derivats, no només el disc, no? altres coses que hem sentit per ahir. Sí, bueno, po podia començar explicant un poc això, que serà el... el el nou treball de confusió perquè no, ja no sabem ni com, com anomenar-lo ja no, no li diem disc perquè perquè no serà sols un disc estem dient -li per a, per a, ah, que estem dient-li treball però queda molt sí. englobar qualsevol la idea que tenim bueno, l'anomenarem un poble de cançons i la idea que tenim és que siga un llibre el format serà de llibre que el narrarà l'escriurà Josep Josep Viant Garcia. Uh -huh. I, evidentment, tindrà un, un CD, que és la Música, i un DVD. Un DVD on, on estem fent un documental un poc passant per tots els pobles d'ací, de, de la Marina, buscant o músics o, o bé gent d'associacionisme, no? gent com, com Javi del Rentonar, de la Torre, o com Ginev de Taralles, que ens parla un poc eh, de, del poble, no? de, de, de què significa poble per a però a tota aquesta gent que, que d'alguna forma té un llaç en confusió, ja que este el treball, el DVD si, o el documental, no serà de confusió. Ahir, com va estar en Xim o Guardiola, diu, però... De Aouix, no? Sí, de Aouix, diu, però, però no m'ho preguntes res de confusió. No, no, no, no, no, no hem vingut a parlar de confusió, perquè també em semblava... La primera idea que vam tindre de fer això era molt bonica, però clar, després ens hem trobat en la realitat de que una que no és tan fàcil i després que una té que saber molt bé el que vol fer amb un vol arribar-hi i tampoc passar-sen de ostentós. dir no? nosaltres som un grup xicotet que fa, han començat fa, 3 o 4 anys i, i, i encara no hem generat el material suficient com per a fer res gràfic. Donc no? el que hem, hem intentat ha sigut això un, unir-ho tot en, en, en, en el poble. O sea, realment tot girarà un poc al voltant del poble. No, però sembla molt interessant, no sé, l'altra idea també està bé, però és prou més original i i a prop apropa més al poble, a, no sé, em pareix una idea molt bona, Muy inédita també, ningú, que jo mm. sàpiga, tu et coneixes més grups, però que aquesta proposta és innovadora. És molt xula. és un documental fet per vosaltres mateixos, sí, estem, diguem, les est... persones que heu triat... Eh, sí, tot. O sea, estem fent, fent tot, idea... tot. Vaja, estava jo en el micro carregat a l'esquena <ríe> en, en, en, en els cascos rosos... De... <ríe> <ríe> estem fent-lo tot nosaltres. La veritat que tenim gent professional, que, que no es dedica a lo millor professionalment, però molt professional, com és el cas de Saoro d'Agost, que està pagant-se una faena en el tema visual i molt gran, o, o Laia i Javi, no? la meva germana, que en el tema de l'entrevista és ella la que, la que farà de fil conductor en este, mm -hmm. en este documental. Realment serà ella la que narrarà. Perquè el que no he dit, que el ser de la música, moltes de les lletres seran poemes d'autors valencians o catalans, d'Estellers, d'Espriu i, de, i de Miquel Martí i Pol. Entonces, llavors, també, eh, el DVD o el documental també tindrà una mica d'aquestes poemes, serà l'aia ja narrant poemes la que ens portarà per, per este viatge interpoble. Ah, no? Que Qué bonic. Sí, sí, sí. No, la, la idea és molt bonica. Ara veurem el resultat. Esperem que siga La veritat que estem posant-ho tot, eh? Però esperem que el resultat siga Segur, segur. Segur que, que sí. Que sí. Eh, jo volia preguntarte ara que has parlat de les lletres, volia parlar de... preguntarte te eh, Ja has contestat una part, però... Si teniu lletres pròpies aquesta vegada. Sí, també, alguna lletra pròpia hem fet, perquè, bueno, després de donar-li forma a tot, com tampoc teníem el set listó de les cançons que anàvem a gravar definides, Com vam veure que el projecte aprenia, vam, jo em vaig de que necessitàvem una cançó per obrir el CD, una cançó que, que, que, que sí que és, així que l'hem fet a nosaltres, que és un poble de cançons que, per cert, perdona David, però que, que t'hagas fet el, el nom al teu programa de ràdio. No, <ríe> molt orgullós i jo te'n poses i vaig molt, ser el pare de res, eh? Perquè... Molt semblant jo en el moment de triar el nom del programa no vaig pensar, però després vaig dir, ostres, hi un programa de... que es fa per internet que té un país de llibre ah, sí? no ho vaig fer conscientment, però és possible que el subconscient em, em farà pensar en allò, no ho sé jo sí que no, tampoc escriu una cosa, però sí que realment vaig... el nom del teu programa està molt acertat eh? mm -hmm. eh, és, un... ah, és que a mi m'agrada perquè fa diguem, pensar un poc en moltes coses no, mm -hmm. no només en, en la música mm -hmm. Del llibre tampoc ho puc parlar molt més perquè també el projecte està portant-lo entre moltes persones, també està Dani dissenyant, no? Daniel Alemany també és mm -hmm. el que dissenya tot, tot això, llavors m'esperaré si a més davant a donar més informació en contra mm -hmm. lo del llibre perquè m'agradaria que Josep també m'il·lustrara una mica <ríe> Sí, sí no? i a Siena també estem més en, en Vilo després mm -hmm. eh, esperar la informació també està bé eh? Però ja teniu data de Iita. Sí, Anem a veure. la idea que tenim, la idea que tenim, que encara no està totalment confirmada, però esperem que no hagi cap problema, és presentar-lo a, a sincella. El, el el treball el dia 23 de maig i serà el dia que realment volem traure a la venta el el, el el que seria el, treball. el el treball el producte sí. Perquè abans ja haurem posat eh, alguna cançó d descàrrega ja que al mes que ve, a finals de març tindrem ja la música totalment acabada, però bueno, volem donar una miqueta de don fer la promo una miqueta millor que l'altre cop, encara que segurament la fem nosaltres i no, bueno, a llover més de Mireia ens ajuda una mica, volem però en esta volta sí que volem que siga una cosa personal, com heu dit em agradat, eh, saps que que siga com siga al més que però nosaltres quedo una cosa digna i i, i perdura, que, i perdura com un treball ben fet, no com el, allò que es buscava en aquest moment és que ara la música va cap així sí, i vosaltres toqueu una cosa que es feia fa deu anys ja, però és que sí, jo no vaig cap a va un van les tendències, Clar. fem el que ens agrada que creem que ara mateix és oportú i és parlar del nostre entorn real, de, dels pobles d'ací de la Marina i, i dels problemes de, dels, pobles, dels pobles que... que, que que són molt realment, en aquest documental, sense buscar-ho, doncs, clar, la, molts dels entrevistats ens han donat material en quant a les mancances que tenim, no? Les coses bones, que en tenim moltes, evidentment, però també tenim moltes mancances, de, de, sobretot d'ajuda institucional. Mm -hmm. Això va sorgint, a mesura que, no?, suposo que vosaltres pregunteu algunes coses, us doeu una idea, però després el que surt... Mm -hmm. eh... I parlant d'institucions, sabeu que el 23 de maig és vespre d'eleccions, no? Sí, sí, sí està. això bueno, no van fer ni molt, ni molt menys, ho van fer en, en intenció, ho van donar comptes després i com ja, el que era important era eh, que els majorals estiguin, saps, dir-li, va veure, buscar una data, vam buscar, bom, aquesta data. I, i va ser la que vam, suposo que bo, en principi Natàlia va dir que en seguida que sí, tal. I... però bueno ara mm. encara hi ha que formalitzar això en l'Ajuntament nosaltres ja tenim els grups que van a vindre o sigui, les... tot el que es podria fer ese dia ho tenim ja tot una miqueta, o serà sigui, un festival serà un festival, sí, la idea que tenim és o sigui, com a la vostra presentació sí, com, però sí, com... O sigui, com a idea principal no? just, un poc com el que van fer no? o sigui, en el primer, la primera volta, més o menys de, en aquesta forma mm. I suposo que si no ho dius que encara no es pot avançar. Sí, es pot, o... home, es pot avançar a alguna però realment també, igual tornant a lo mateix, hem pensat en tirar de, de, de gent propera, no? I, i que haig, per exemple, fer un monòleg, eh, i saber esperada, també d'ací de la terra, encara que haig un parlen castellà, uh -huh. mai des del poble, i, no? I, i s'identifica perfectament amb el que nosaltres volem transmetir, i després en la música vindrà si no passa res, no ens han confirmat però haurien haver nos confirmat ja el diluvi I, i es trai per acabar molt bé, molt bé. Eh, una bona notícia sí, eh? sí. el diluvi van estar a punt de vindre fa unes setmanes al barran de l'arc però un imprevist mm. imagina que estiguem per partida sí. doble sí, també en... El tipus de música que estaves dient, que el que fèieu, se vos ha dit, que es feia fa 10 anys, continueu en la mateixa línia? De, sí, continuem jo? un poc en la mateixa línia que, que anàvem. A lo millor, sense voler, hem anat al final on teníem que anar on ens troben com a deu novols que es tocant rockment mm -hmm. on... encara que fem altres coses que els arranjaments de vent són encara més elaborats que en el primer treball hem obert més en pla d'harmonia una miqueta més modal sí que hem intentat buscar un, una altra sonoritat no? però però això hem tirat cap a, cap al rock bàsicament bé si anem a buscar el qui novel l'estil que està pràcticament en el 100% de les cançons és, és el rock o el punk rock estatal dels mm -hmm. anys 90 realment de, en plan reincidentes o això, és que és el que ens deixa en el Valter més fàcil, saps és una cosa que és natural, porta del el tema bom, bom, i, i sona, mm. i ja sona bé Sí, però la secció de vents fa diferents també sí, sí. Si és, encara no em senti res, però si és tirant el que havíeu publicat abans és, una... sí, sí. és diferent és rock, però en un additiu mm -hmm. <laughs> i també, eh, la ficàveu un poc de salsa o... També a, sí. A sí, sí també. Música latina també en una miqueta. I una miqueta de riqui també, i ska també. Uh -huh. Realment, els elements musicals venen a ser els mateixos, una miqueta més digerits, perquè nosaltres hem creixut. Uh -huh. Hem passat quatre anys i la gent... O sigui, en, en confusió ni amb molt músics. Això no que mm -hmm. està clar que, que ho diga jo, pues, no, a lo millor no és, però va mm -hmm. així, el bateria tocava bé fa 4 anys i toca 10 sí, voltes clar. millor, i hem canviat algun músic que, que ho fa molt bé, o sigui sea que... Sí, de, ha hagut canvis també, eh, mm. bé, bueno, novetats, eh, Alba és eh, la cantant, sí, hem eh. canviat de, de cantant femenina, la teníem així més propi, ho tenia més fàcil, Pepi estava ja una mica en les seves coses professionals, ja no la, la permetien continuar amb nosaltres i al Alba enseguida es va prestar a, a suplir-la i la veritat que, bé, bueno, això és diferent, uh -huh. però és interessant. Això volia, la, et podria preguntar. Amb nosaltres perquè dona coses que Pepi no donava i igual que li manquen algunes d'ells, uh -huh. dona altres. I és interessant, a mi m'agrada com... El treball junts en el referèix ha sigut sí, com a... una sorpresa de treballar en ella. Sí, sí, sí, molt bé. En fi, ella pues, va sentint-se cada volta més, la setmana passada parlàvem, no? Pues, també és difícil introduir-se en un grup de deu tios. <ríe> <ríe> el primer que li vaig dir el primer dia, no? És... Pensa que som deu tíos, saps? que saps? Sempre estaràs sol d'alguna forma, no? que no és així, no? però, sí, sí, però tant, és difícil, tant, tant. Eh? Hi, ha, hi ha que ser valenta per no, atacar-se així. Un grup ja creat, ja format, que vos coneixeu, que, teniu... que I... té un rodatge, entra i ja enxufa't damunt de l'escenari. <laughs> sí, pues, sí, en fi, que el, a mi m'ha agradat molt la resposta que ha tingut. Mm. Fins tot el tipus de música També. que fa ella, és, Diferent. Mi, tinc ganes de sentir-ho per a veure com, com més, no? clar, perquè... està intentant clar ella realment no pot anar al seu estil això ja, ja ho veureu, ja ho escoltareu uh -huh. perquè és difícil d'empastar el seu estil eh, més que eh, no, en l'arpa en, en tot sí, això la lírica que... però sí que hem intentat donar-li algun espai on puga fer això i després, d'ella pues, també que, que ha pillat més recursos de la música que nosaltres fem uh -huh. i, i de l'estil i per què deu ser això que hi ha poca participació femenina en la música en general en la música de, de, de, de grups no? d'escenari no sé, teniu alguna idea que, que pot ser? no sé, i no m'agrada que, que quede la, la xica com a la cantant saps? és una cosa que com de, com allà que les xiques només valen per a cantar saps? és una cosa que sí que és cert que hi ha poques bateries, hi sí, ha mateix, sí. la mateixa inèrcia, la bateria és xica, però poques guitarristes, i és de veritat que si n'hi ha, i tampoc hi ha tantes, són cantants. Sí, sí, sí. No sí. El fet que siguin cantants està, està bé, no és, no és discriminatòria tampoc, perquè es juga, es juga en els dos tons de veus, o timbres de veu. però i, jo penso que el fet que hi hagi menys dones, doncs pues, és... Simplement com en totes les coses, que de xocotetes tu, de, de, si eres xica jugant a esto, si eres xic, una guitarra, o si, no sé, el, el tema de grups, de rock. I també, almenys quan jo era jove, havia certa reticència, però estem parlant dels 90 també, i de grups eh, punk, eh, heavy... Com que no encaixaves, no mm, sé. Com jo. que s'associava amb algunes coses mm. que no érem femenines, no? Eh, sí, sí, jo moltes vegades he eh? eh, dit, eh, agarreu-me, agarreu-me, que jo vull participar, no que siga. I no, no, és que està, és que pensem que és millor. Tu acompanyem a tots els jocs, però pensem que és millor que ho fem entre nosaltres, els xics. I també perquè eh, es crea un víncul... Sempre és diferent, també, per desgràcia, i pot sonar la clitxa, el vincul entre xics, només, i, entre... i quan es... mm. mesclem les coses, sí, sí. O... Sí. és així, està és... molt mal dir-ho i no... no... Sí, no, però... però, eh, és... és... però per, Fem una, una reflexió a la microverd no? no? sí. sobre el tema, no? Sí, és, és curiós, la veritat, quan realment... Eh, vamos no, ni, ni, no hi ha res que ens no diferenci en quant a habilitat jo, per exemple, si em venen al cap la millor pianista del món és dona o si sigui, el millor pianista del món és una dona i... mm -hmm. sí, que clar, tocar és una orquestra és a... ah, sí. però un tema mm -hmm. grups sí, però és... violins i pianos sí. sí, sí, també instruments Chelo. estereotipats eh? sí, o les flautes, flautes en canvi, un home que toca la flauta sí, és una no? poc estrany i el metall sí, sí, sí, sí, no, sí. és molt Pero pasa como en la banda. Yo creo que un día también, no sé, en un programa también hablaremos en el tema este, ¿no? De por qué las dones la banda. Realmente stems sí. ya están cambiando, ¿eh? Cada vez hay más, sí, más chicas en la banda. Mm, de y aguanten más. Sí, sí, sí. Sí, sí que ya un cambio, afortunadamente. Bueno, eh quería preguntarte también por la temática de de las canciones... Sí, bueno, nosaltres ja saps que no, no perdem de vista la defensa de lo nostre. Al final, tot té a veure, no? quan parlem d'un poble, de nosaltres sempre tirem cap a al cap nostre i, i, i la temàtica realment va un, és, està un poc oberta. No és El disc no es sosté per una filosofia, diguem, no sé com, com mm. dir-ho. Cada, cada cançó té lo seu. Sí que hem intentat povar la seua, la primera, una miqueta més clara del que nosaltres volem dir, que és el que passa, però després ja hem agafat poemes no sé, el tot esperant tolisse que per cert ja l'havia fet hem agafat algun poema que ja s'havia musicat abans per algun cantautor, però bueno vaja, jo quan el vaig musicar vaig adonar després, saps? Mm -hmm. Després d'haver-lo fet, buscant i ostres... Sí, la música no tindrà res a veure no, Clar, no té res a veure, inclús l'estructura les, les, de la lletra tampoc, perquè cadascú fa la seva la seva si es la visió que té es priu del, del poble o es tenia uh -huh. en cada poema pues, pues té lo seu uh -huh. el... sí, bueno, també, al... sí, també hem agafat un poema d'Agostí Pastor que li va fer a Núria uh -huh. um, que no té a lo millor molt eh, lo, lo que he dit al principi uh -huh. no té una unió, una cançó que li vaig fer jo també a, a, a Talaies que això també la gravarem uh -huh. on participarà el cor de Talaies i uh -huh i poc més, i Cases i Carrers d'Antonio, que la intentarem mm. gravar així en Deshermiente. Ah, no, que bé. Aquesta no, no. sí, ha... cançó necessita estar gravada. Eh? De bons sí. <ríe> Serà l'himne del poble en algun <ríe> Sí, és que també trobàvem que també tenia a veure, no?, en tot això, un poble de cançons. En fi. Sí, sí, sí. I respecte a la gravació, com ho dueu? Ja heu començat? Ja heu sí, la gravació acabat, estem o... ja... estem ja quasi finiquitant. Ens queda... Hem gravat guitarres, baix, bateria, percussió i fins i tot jo he anat a gravar un parell de veus i esta setmana anirà a Alba i acabaré jo. L'estem fent l'Enatòmic Estudio en, en Marc de Sous, en un productor molt reconegut i que la veritat eh, està donant molt, un, un toc d'atenció a moltes coses que nosaltres no ens fixàvem, que també és un poc el que busques quan vas a un estudi, no només que et graven i que et diguen el bé que ho fas, si, no, si només ve tot el contrari, no? que et diguen el que tu veus et sembla això però que és evident que no funciona i no t'ho dones compte mm. perquè estàs encapotat en la teva... No, claro, aprendre, aprendre. Sí, sí. Uh -huh. Necessitem una visió externa. Eh, sí. Sí. Un Està molt bé. Aixina també que tingueu aquesta actitud. Estem oberts a que... Sí, clar, suposa que quan un, ves que una persona sap de lo que parla pues, també et para, saps de sí. tornar-li una... <ríe> Vas ser que té raó, este Sí, o sigui que sí, molt contents en, en marca. Mm. Molt bé, i eh, so, hi ha més components nous en, en el grup respecte a l'anterior? A l'anterior CD sí, han canviat prou. Bueno, la, la base que realment vam començar era això de bé, Sergi en la guitarra, el Power, Jaume en la bateria, Llauís en la, la dolçaina, i mm. Kiko en el trombó això és, són els, els i, i jo som els cinc únics que, que ens mantenim de la, de la formació inicial mm -hmm. en canvi la cantant que està Alba el pianista tampoc està Kevin i està Pere Garcia García mm. que ara ara som ja una catàlera de, de cella tocant de confusió mm -hmm. tenim un xic de Calp que toca la trompeta ara Joan, un xic jove de nou o 20 anys amb mm -hmm. i actitud i i habilitat, la veritat. I després de mel ara ens hem obert una mica més, abans, mm. abans eren només de la Marina i ara ja ens expandim, però bueno, per arribar a gent, tal o millor, que té, realment, fa el projecte una mica més seu, saps? Mm. I, i, I encara que siga de mel Muchamel, s'esforça, doncs hem estat assajant, ara fins a... Porta, no, sé, trent, no sé, no sé si ho porto de seguida. Sí. He dormit els últims tres dies, sis hores, mm. només sí. movent en, en tema sí. fusió, no? Entonces, la gent està molt implicada, encara que siguin de Muchamel o... que mm. que falten, crec que ja no n'hi ha ningú més nou. No, ja està el percussionista i el saxo, que són de Muchamel, Carlos i Manuel. Té mm. el seu Però... mèrit, no?, que, que tingueu Clar. el poder d'atracció, sí. que, sí. que siga, seia el centre on s'assatge, on es promou tot sí. i que gent, fins i tot, de, de altres sí. pobles, que no és fàcil haver de pujar o de baixar. Ja. S'ha donat l'heuració a la Unió Musical, l'Aurora, que mm. encara que al principi va costar una mica en els anys eh, s'ha normalitzat moltíssim jo no sé si qualsevol societat musical d'un poble estaria disposada a obrir-li la, la porta a un grup de músics com nosaltres que no és que fem res dolent però que hi mm. ha ja que la gent té les seues paranoies mm, i, i, i <ríe> no és tan fàcil i tenim un local de Sats no, espectacular, i Marc, i Marc de Sousa quan va entrar va dir, però... Ja, ens gravarem així? És <ríe> <ríe> igual m'ho estudi, no? <ríe> sí, que... Però està bé tot això d'obrir-se, com estaves dient. Ja no només perquè vinguin així, perquè este siga el centre d'operacions, sinó per pel contrari també, per l'expansió que això suposa i la volta que se li pega al concepte de poble, no? que és... Eh abarca molt, molt, molt més que la, la idea conceptual que tenim de, del que és un poble. Així és, no sé, s'extena la marina baixa i, com estàs dient, va, va més. entonces al, al final, el poble acaba sent esta, esta comunió d'idees, tradicions i ganes de fer coses, no? Clar, perquè és un lloc físic, però també és la comunitat de persones sí. que l'integra, no? Perquè a voltes d'això, hi ha un poble de guapet, però si vas allí falten coses. Per guapet I... que sigues. A voltes parlem de Seia, però és que Seia no és només el poble, hi ha pobles també que poden ser com Ceia, més guapes, però Seia té la gent, i si agarres la gent i te a aquest altre poble, millor també funcionaria igual, però ah si no, no? no És només la qüestió geogràfica, diguem de... Són moltes coses, Cella és un gran poble, ara ens donem compte fent l'entrevista, i sense voler acabarem el documental, acabarà tirant d'entorn a Cella, perquè és que tots els entrevistats l'eludixen, i és veritat és que és una cosa perquè en tots els pobles n'hi ha coses, evidentment però no n'hi ha cap poble que reunisca totes les tradicions de, de valencianes que... que, que que mantinguem vives i, i damunt mm. sobte que siga tan xicotet, no? que siga un poble tan xicotet i sobte encara més que hi tan repot que institucional tornem sí. a, lo, a lo de el sí, principi sí, Això sempre, eh, que, al final és una cosa que es retroalimenta no? de, de la necessitat és que hi ha una inèrcia d'autogestió mm. d'autorganitzar-se sí. que té el seu punt molt positiu també eh? sí, sí, sí. Sí, també, també treballa en certa llibertat exacte, no, mm. no, no tens dependència de res que sí. costa més, sí, però també al final és més satisfacció no sé. Sí, però no deixa de sorprendre que, que un poble amb tantes inquietuds culturals i socials estigui en aquest aspecte prou desprotegit sense saber molt bé on agafar-se i també hi ha molta gent jove però el que dius de sella. una cosa interessant també és que hi ha molta gent jove implicada en les tradicions, quan en, sí. en altres llocs no, sí, no és així. És, no és? és increïble, aquest matí mirant la pilota, o sigui, la pilota la veuen els abuelos. No és veritat. Este matí no havia ni una persona major mirant la pilota, era tot mm. gent jove, eren tot de menys de 35 o de 36 anys. Mm -hmm. I en altres pobles sí que passa això, que la pilota només la veuen els abuelos. Sí, o el tema de buscar coses per l'arxiu... o jo què no sé, les danses, totes aquestes coses està en mans de, de gent jove o sigui. mm. sí, però bueno, la gent jove també s'acaba perquè sí, que, que envellixen I, els anys passen i ja no som joves i ja no som tan joves de... però bé I... més gent jove eh? jo, no sí. no sé, jo... esperem que, que jo vinguin sí. siguin... l'altre dia en el concert de Sant Vicent en la Festa per la Tara havien deu o 12 persones de ceia Imagina't un percentatge de, de, de relació al poble, dius, i gent més, més joveneta, dius, sempre hi ha, ha relleu rege, generacional, no?, ha... mm -hmm. sí. la gent va creixent i va apuntant-se a aquestes coses. Mm -hmm. La veritat que les escoles de València tenen un gran, eh? o sigui, ara en la vila hi ha un moviment en tot això... La gent de, un dia hi un mestre en la vila no? que la, la gent jove li tira, li agrada la música en valencià sí. i Chimo Dawis també en die, ens comentava ayer que és que avui un dia fer un grup en la Marina Baixa i que no canta en valencià perquè no té mm. sentit que, <ríe> <ríe> Diu el que fa 30 anys era era una bojeria era, era <ríe> Exòtic, ara, eh? <ríe> ara, ara, una cosa mm. quasi, quasi. Sí. Que, que, sí, que, que, sí que és cert que almenys en el temps s'ha aconseguit, no entre la graneta d'arena que han posat cadascú, pues que, que, que s'arribi una miqueta més i que la gent jove prengui consciència que al final és el futur i és important. I parlant d'altres de generacions, d'altres granets que han posat altres, eh, vas estar en l'últim concert de San Gatxo, va ser sí. el 27 de desembre, crec, com i alt, vas participar allí en ells. Sí, que va ser una experiència increïble, clar. Jo s'enganxo, i no sé si alguna volta he en algun micro d'ací de Cabiló o d'ells, però, en fi, és un grup que, que, que he admirat de sempre. Jo recordo quan estudiava música moderna, que era el grup que escoltava per anar del trajecte de Llinars del Vallès-Barcelona tots els matins. O sigui, els dies de s'enganxo, i no els coneixia encara. No, no. Per a mi ha sigut... En fi, venen moltes emocions quan pense en que vaig cantar en, en el concert de la mm. seva clausura, de, de, de la, seu, la seva sí. despedida. Uh -huh. sí, sí. i això no era un grup que veia que escoltava i que m'agradava I, i, eh? i que Gaspar em diera hòstia, ens fa il·lusió que, que, que estigui bé aquest dia sí, amb nosaltres que per altra banda, pues, bueno, una llàstima amico, em va quidrar per, per, per dir-me'l no m'has quidrat per col·laborar en 10 anys ni una volta <ríe> I en Quidres passo. <ríe> o sea Però no, molt content. Participarà també en el documental este, que, es que estem bé. fent. Sí. No, sí, no, Estàvem molt emocionats, també. Sí, Va ser un ver. concert molt bonic molt. I, i curt. Sí. <ríe> sí. Però bé. I tornant al disc, eh, hi ha un nombre de cançons ja fixes? Sí, i tenim ja les cançons nomaltes com... són 10 cançons. 9 cançons. i un bonus track. O sigui, seran 9 cançons i un bonus track, mm -hmm. perquè la veritat és que no no som de esos grups que diuen fem 16 cançons i enregistrem 12, fent una cançó a no valtres. És que anem. Tenim molta preparació prèvia. Sí, sí llavors, o sigui, té que diguem, molt... o sigui, no de, no, Si la fem i, i, i la faena l'han de gravar, perquè, ah, perquè aneu a l'estudi ja preparat. No sí, com a... Sí. anem a l'estudi ja veurem i l'arreglem, no, no, no? Ja no. la porteu sí, sí, sí, tot, tot en bastant. Doncs bé, ja ho sabeu. En eh... Tenim ahí des de Un poc... Poble de Un poble de cançons. 23 de maig falten ara 3 mesos. 3 mesos no, falten, 90 dies. Anirem anunciant-vos. Si, si, sí, si, tot, si tot va bé, en breu si era publicitat i no, esperem que... Això, que no hi ha ningú inconvenient per part de... Perquè sol passar que... És curiós. Nosaltres hem tocat en, en tots els pobles de, del voltant hem tocat en Orxeta, hem tocat en Reieu, hem tocat... Però en tots els pobles de la Marina y no toca tencella, ¿no? Es una cosa que, que como que ha cogido un impedimento, pero es que caer chimo en ese día. Exactamente lo mateis, el impedimento Sí. Ah. Yo no sé cuándo Sánchez veía que no viento que tencayó, le pero en el hostel, ¿no? <risa> es una cosa curiosa, no no más es que li pase hacia allá, sabes, que es, que es como me, no sé, como endémico que que no de fuera pueden venir a tocar acá. Sí, <risa> no sí. no Nadie es profeta en su tierra, <risa> <Sí. digo> en... <risa> sí, a claro. tocar, eh, a, ne, a, ne, a ne. Toque música sí, sí. sí, també la veritat és que ens falta festivals no? en el sí, poble que sí, sí. sí que tenim festes, orquestes i això però ens falta un festival que puguem portar que grups. es prova una altra cosa mm. I, i també demostrar que que són coses bones per al poble també, que es facin coses d'estes, que poden donar eh, feina les cases rurals de fet, eh, no, he, no he parlat directament en Steve li va fer una suggerència però sí que ens agradaria pues, implicar altres altres col·lectius ah. sabem, per al foro de turisme, que també per a què hi poso les cases a l'abast de... Que, que, que, a eh? clar, que, que obrien la font major per a quedar-se a dormir mm. per a facilitar perquè es tenen i hi ha gent que es pot quedar així aquesta nit i el matí següent anirà al bar que... Carà, en fi, Uh -huh. farà un consum així i la comissió de festes que serà realment la beneficiària de, uh -huh. de tot això pues pillarà un pesic uh -huh. és sí, no. sí, sí. una idea que hauríem d'intentar poder donar-li continuïtat no? sí. d'alguna manera sí, sí, mm. farà un punt, punt d'inflexió per coses noves però pues bueno nosaltres estem supercontents Eh, i la gent que s'escolta segur que també, i és que no <ríe> s'escolta o llavors ja ho contaran i, i segur que també, també ja, és que fa ganes fa ganes d'un nou disc i res, per la part del nou treball que, perdona, jo continuo dient disc a pesar de que m'has explicat que no són disques <ríe> eh, projecte, no? projecte sí, i bueno fija't, eh, no només de, o sea, DVD, DVD, documental el CD, el llibre i el festival, que jo també penso que... Pou formar part del, clar, del treball. Clar. Sí, clar, és que en tot això és una això. Que, no, que no vull acabar de... Perquè això també n'hi ha tanta cosa que hem canviat molt cara, cara a la... A, dir, això ja es veurà aquest dia. El gran canvi que hem fet sobre estètic. No? Sí. sí, anem a canviar molt estèticament. No, tampoc o si sigui, serà una cosa que no és que anem a disfraçar-nos d'índios... No. Però, però sí que anem a fer un canvi estètic important sobretot en un tècnic de llums que és que està, que també el està dissenyant una cosa amb videoprojeccions i tot això serà una cosa interessant en, en diverses pantalles en escenari en fi, anem a veure si, jo sé, si ho donem tot és no molt important ten... la imatge no eh? dir... sí, de cara al públic, tu mm. doncs estàs fent una cosa super ben feta però la imatge no acompanya i Mm. Que no, tot mos entra per diferents sentits per la vista, mm. per l'orella per... també de veure és que sí que us heu fijat normalment la posada en escena eh, el, jo el concert acústic que, eh, que vau fer a l'auditori no? eh. i em fico moltíssim en això és que gaire més que, que, que en el contingut després ho disfrute tot, però per a mi és importantíssim la llum, el, el vestuari, com estiguin distribuïts les coses, i sí que trobe que heu sigut molt cuidadosos sempre, molt. En, ens ha faltat molt, jo trobe si està bé, ho hem fet bé, no, clar que sí. ho hem tingut en compte, però no hem tingut una persona professional, ah. saps que realment diguerà, hòstia, és que sí, el que falta és que si en aquesta cançó, saps? No han tingut un músic tocant les llums, que va ser el cas, no? Mm -hmm. un, que, que, que esta persona que, que siga un músic més de fet és música músic tocat, eh? i que clar. puga don donar-nos no només una il·luminació correcta sinó un acompanyament clar, de, de, clar. De, de, de, de tot això sí. de, dins, de, tenen... de fet els últims concerts que ell hi ha vingut i no hem fet res de, de, encara de projecció ni res pues ja ha canviat moltíssim mm -hmm. tocant exactament el mateix la sensació cap a fora ha sigut 10 voltes diferent, mm. que tu acabes i que s'apaguen tots els llums que no es veja res o que quan pega el bateria les llums de baix vagin Clar. igual que el... són una sèrie de coses que hòstia pareix que no ha canviat musicalment no ha canviat res i pareix que el grup ha, ha crescut eh? mm. Mm -hmm. ha pegat un pas gran mm. tot això tenim o sigui que sí, és, sí. Sí. Sí. és més de lo que mos pensava però molt més. Per molt, molt més molt més i sí, m'alegra moltíssim A veure, és que tingué molta sort que segur que, que tingueu sort, que és una de les vostres frases que <ríe> a parlar de confusió. Sí, T'hem pillat una mica sí, cansat. cansat. Eh, eh, però bueno, ho he el millor que puc. No, no ho per això. <ríe> ho has <fet> perfecte. <ríe> <ríe> ho dic perquè m'han agarrat ja, pobre. I... M'han posat tu... un poc de tu. <ríe> sí, sí, has donat, ens has ajudat. Sense quedar-te energia. Ja. Vinga, va, vull p'allà. Va, perquè sé que demà m'alçareta sí, moltes gràcies bueno, bueno. Pues, gràcies Miquel per tot i, i endavant entonces. Creacions i fins ací la coveta de somni avui hem descobert moltes coses gràcies per el projecte Confusió estem ansiosos de descobrir la realitat d'aquest projecte i anirem descobrint-ho en els programes i esperem que us moltes més coses i esperem així dins de la coqueta no fins a la pròxima Adéu.